Книга, числа, розділ тридцять третій Ось місця, в яких отаборувалися сини Ізраїля, що вийшли полками з єгипетської землі під проводом Мойсея та Арона. Мойсей записував місця, з яких вони за наказом Господнім вирушали, кочувавши. Ось їхні зупинки під час походів. Рушили вони з Рамсесу першого місяця, п'ятнадцятого дня першого місяця. Другого дня після Пасхи вийшли сини Ізраїля з піднесеною рукою перед очима всіх єгиптян. Під час коли єгиптяни ховали тих, яких був побив Господь поміж ними, усіх первенців, і коли Господь чинив суд над їхніми богами. Рушили, отже, сини Ізраїля з Рамсесу, та й отаборилися в Суккоті. Тоді вирушили з Суккоту та й отаборилися в Етамі, що на краї пустині. Віднялися з Етаму, звернули на Пігахірот, що проти Валцефона, та й отаборились перед Мігдолом. Двигнувшися з Пігахіроту, перейшли серединою моря в пустиню і, промандрувавши три дні ходи в Етам-пустині, отаборились у місцевості Мера. Вирушивши з Мери, прийшли в Елім. А в Елімі було 12 джерел та 70 пальм, і там вони стали табором. Двигнувшись з Еліму, отаборились над Червоним морем. Двигнувшися з над Червоного моря, отаборились у Син пустині. Вирушивши ж із Син пустині, стали табором у місцевості Довка. А вирушивши з Довки, Отаборилися в Алуші. Двигнувшися з Алуша, отаборились в Рефідимі і не мали там знову води до пиття. Двигнувшися із Рефідиму, стали табором у Синай пустині. Рушивши з синай пустині, отаборились у ківрот Гатаві, а рушивши з ківрот Гатави, стали табором у Хацероті. Вирушивши з хацероту, отаборились у рітмі. Вирушивши з рітми, отаборились у рімон-переці. Вирушивши з рімон-перецу, отаборились у лівні. Двигнувшися з лівни, стали табором у рісі. Рушивши з рісі, отаборились у кегелаті. Двигнувшися з кегелати, Отаборились під шофер горою. Двигнувшися З-під шофер гори, Отаборились в Хараді. Вирушивши з Харади, Стали табором У Макгилоті. Вирушивши з Макгилоту, Отаборилися В Тахаті. Вирушивши з Тахату, Стали табором У Тераху. Двигнувшися з Тераху, Отаборились в Хараді у місцевості Мітка. Двигнувшись з Мітки, стали табором у Хашмоні, рушивши з Хашмони, отаборулись у Мосероті. Двигнувшись з Мосероту, отаборулись у Бне Якані. Рушивши з Бне Якану, отаборулись у Горга Йдгаді. Двигнувшись з Горга Йдгаду, стали табором у Йотваті. Вирушивши з Йотвати, отаборилися в Авроні. Рушивши з Аврони, стали табором в Еціон-Гевері. Двигнувшися з Еціон-Геверу, стали табором у Сін-Пустині, тобто у Кадеші. Вирушивши ж із Сін-Пустині, отаборились на горгорі горі на краю Едом-Землі. і зійшов Арон священник на наказ Господній на гору гору та й помер там на сороковий рік по виході синів Ізраїля з Єгипетської землі, п'ятого місяця, першого дня місяця. Було ж Аронові сто роки, коли він помер на горі горі Це тоді Ханаан, арадський цар, що жив у південній частині Ханаан-Землі, почув про прихід синів Ізраїля. І двигнулися вони з-під гор-гори, та й отаборилися в Цалмоні. Вирушивши ж із Цалмони, отаборилися у Пуноні. Двигнувшися з Пунону, стали табором в Овоті. Двигнувшися з Овоту, отаборилися в Іє-Аварімі, на границі Моава. Рушивши з Ієаваріму, отаборились у Дівон-Гаді. Рушивши з Дівон-Гаду, стали табором в Алмон-Дівлатаймі. Двигнувшися з Алмон-Дівлатайму, отаборились під Аварімськими горами навпроти Нево. А вирушивши з-під Аварімських гір, отаборолись у степах Моавських над Йорданом проти Єрихону. Отаборолись вони вздовж Йордану від Бетга-Ешимоту до авелга Шиттиму у степах Моавських. І промовив Господь до Мойсея у степах Моавських над Йорданом проти Єрихону. «Скажи синам Ізраїля і повідай їм, коли, мовляв, перейдете через Йордан у Ханаан землю, то проженете всіх мешканців тієї землі зперед себе, знищите всі їхні кумири, розіб'єте всіх їхніх вилитих ідолів, та всі їхні узвища спустошите. Тим робом заволодієте землею і осядетеся в ній» бо вам віддав я ту землю в посідання. Розділите ж землю за жеребом між вашими родинами. Більшій дасте більшу спадщину, меншій – меншу спадщину. Поділ спадкоємства зробите за вашими батьківськими колінами. Коли ж не виженете мешканців тієї землі зперед себе, то ті з них, які залишаться – будуть вам колючками в очах і терниною в боках. Вони допікатимуть вам у тій землі, де ви оселитесь. І те, що мав я на думці зробити з ними, зроблю з вами».